«Довгі тіні!» «Ради мертвих!» Ферро не сказала нічого, але вперше, відколи Логін її зустрів, перестала супитись. Її лице обмякло, а щелепа злегка відвисла. же, навпаки сміявся, як дурень. «Ви таке бачили?» – гаркнув він, перекрикуючи гаммер, і показав на це тремтливою рукою. «Такого немає більше ніде!» – промовив Баяс. Логін мусив визнати – він не розумів, чому перехід через якусь річку викликає таке збентеження. Деякі чималі річки на півночі могли бути проблемними, особливо не в ту пору року, якщо нести з собою купу спорядження. Але за відсутності мосту досить було знайти добрий брід, підняти зброю над головою та похлюпати на той берег. Можливо, довелося б довго висушувати потім чоботи, а ще треба було стерегтися так із засідки. Та поза тим річок не було чого боятися. На них було зручно наповнювати бурдюки для води. Наповнювати бурдюк з водою з Аосу, принаймні без мотузки завздовжки 100 кроків, було б небезпечно. Логін одного разу стояв на кручах біля Уфріта і дивився, як обкаміння далеко внизу б'ються хвилі сірого пінистого моря, що тягнулося вдалечні аж до обрію. Відстояння там забувало памороки, ставало ніяково і тривожно. На краю каньйону Великої річки він почувався практично так само тільки десь за чверть милі з води здіймалася ще одна круча – віддалений берег, якщо так можна було назвати височенну скелю. Він боязко підсунувся до самісінького краю, потицув у м'яку землю носаками чобіт і зазирнув за край. Дарма. Червоний ґрунт, обплетений білим корінням трави, трохи змішувався над урвищем, а за ним майже прямовисно спускалися зазублені скелі. Далеко внизу об них билися піниста вода, зіймаючись у повітря великими клубами яскравих бризок, хмарами вологої імли, яку Логін мало не відчував на обличчі. За тріщини та виступи в них трималися пучки високої трави, а між ними пурхали птахи – сотні маленьких білих пташок. Логін ледве чув за могутнім гуркутом річки їхнє щебетання. Він уявив, як падає в цю гримучу масу темної води. Як його всмоктує, крутить і роздирає, наче листок серед бурі. Він ковтнув і обережно відсунувся від краю, роздираючись у пошуках чогось, за що можна взятися. Він почувався крихітним і невагомим, наче його могло віднести сильним поровим вітру. Він мало не відчував рух води у себе в чоботах, її пульсуючи нестримну силу, що змушувала землю дрижати. «Отже, ти бачиш, чому міст може бути дуже потрібен?» – крикнув йому в ухо Бояз. Та як взагалі можна побудувати міст через таку річку? Під Аостумом річка розділюється на три рукави, а її каньйон набагато мілкіший. Імператорові архітектори створили острови та побудували мости з багатьох маленьких арок, і все одно вони втратили на будівництво 12 років. Міст під Дарміумом – робота самого Канедіоса, яку він подарував своєму братові Джувінсові ще тоді, як вони були в добрих стосунках. Він перетинає річку за один раз. Як це йому вдалося, зараз не може сказати ніхто. Бояз розвернувся до коней. Збери інших, нам треба рушати далі. Фера вже відходила від краю. Стільки дощу! Вона озирнулася через плече, нахмурила брові і захитала головою. Там звідки ти родом, таких річок не буває, Геш? У безплідних землях вода найбільший скарб. Там убивають за одну її пляшку. Ти там народилась? У безплідних землях? Дивна назва для місця, але феро вона посувала. «Біляче! У безплідних землях народжень не буває! Лише смерті!» «Суворий край, так? Тоді де ти народилася?» Вона нахмурилася. «А тобі яке діло?» «Я просто намагаюся зав'язати дружбу». «Дружбу!» Насмішкувато повторила вона і прослизнула повз нього до коней. «А що таке, у тебе стільки друзів, що нових не треба?» Вона зупинилася, стала впівоборта і поглянула на нього примруженими очима. «Мої друзі живуть недовго, биляче». «Мої теж, але я, мабуть, ризикну, якщо ризикнеш і ти». «Гаразд!» – відповіла вона, але її обличчя геть не здавалося дружнім. «Мою домівку завоювали гурки, коли я була дитиною, а мене забрали в рабство. Вони забрали всіх дітей». «У рабство?» «Так, йолопе, у рабство!» Це коли людину продають і купують як різних м'ясо. Хто з нею володіє і чинить з нею, як заманеться, наче з козою, собакою чи землею в садах. Ти це хочеш знати, друже? Логін спохмурнів. У нас на півночі такого звичаю немає. Сс! просичала вона, насмішкувато скрививши вуста. Ахуяні ви молодці. Над ними нависла руїна. Ліс із розтрощених колон. Лабіринт розбитих стін, земля довкола якого була засипана впалими блоками заввишки з людину. З'яяли, наче рани на вікна та порожні дверні прорізи. Нерівний чорний силует, вирубаний із летючих хмар і схожий на велетенський ряд ламаних зубів. «Що це було за місто?» – запитав Лютар. «Це не місто», – промовив Баяс. «У розпалі давніх часів на піку імператорської могутності це був зимовий палац імператора». «Що це все?» – Логін примружено вдивився у величезну руїну. «Дім однієї людини?» І навіть нецелорічний. Здебільшого двір жив в аулкусі. А взимку, коли з гір спускалися холодні сніги, імператор привозив сюди свій почет. Цілу армію вартових слуг, кухарів, чиновників, принців, дітей і дружин, які перетинали рівнину, випереджаючи холодні вітри, та оселялися на три короткі місяці тут, у лунких залах, прекрасних садах, і золочених кімнатах». Баяз захитав лисою головою. «У давно минулі часи, до війни, це місце виблискувало, як море на вранішньому сонці». Лютар шморгнув носом. «То його, як я розумію, зруйнував Густрот?» «Ні. Він упав не в тій війні, а в іншій, багато років потому. У війні, якою мій орден після смерті Джувенса пішов на його найстаршого брата». «Канедіаса», – пробурмотів Кей, «майстра-творця». У війні не менш запеклі і не менш жорстокий, не менш безжальний за попередню. А втрачено тоді було ще більше. Кінець кінцем загинули і Джувенс, і Канедіас. Сімейка не з щасливих, пробурмотів Логін. Так, Баяз Бухмур глянув на могутню руїну. Зі смертю творця, останнього з чотирьох аузових синів, закінчився старий час. Нам лишилися тільки руїни, гробниці та міфи. «Ми – маленькі люди, що стоять на колінах у довгих тінях минулого». Феро підвелася в стременах. «Вершники!» – різко промовила вона, вдивляючись в обрій. «Щонайменше сорок!» «Де?» – швидко запитав Баяс і прикрив рукою очі. «Нічого не бачу!» Логін теж нічого не бачив, окрім трави, що колихалася та хмар далеко вгорі. Лонгфут набурмосився. «Я не бачу ніяких вершників, а я ж обдарований бездоганним зором. Власне, мені часто казали, що...» «Хочете зачекати і побачити їх?» – процеділа Феро. «Чи забратися з дороги, поки вони не побачили нас?» «Ми підемо в руїни», – кинув Баяц через плече, «І зачекаємо, поки вони проїдуть. Малакосе, розверни воза». Рештки зимового палацу були сповнені тіней, тиші та занепаду. Величні руїни височили над ними, вкриті старим плющем і мокрим мохом, сівками та кіркою пташиного та каженячого посліду. Тепер це місце було палацом тварин. Із тисячі гнізд високоустародавні кам'яній кладці співали птахи. У похилих дерев'яних прорізах павуки виткали величезні лискучі сіті, вважнілі від іскристих намистинок роси. У плямах світла на впалих блоках ніжилися на сноночку крихітні ящерки, що неодмінно тікали з їхнім наближенням. Гуркотіння воза побитій землі, звуки кроків і стукіт копит відлунювали від слизьких каменів. Повсюди крапала етекла та хлюпотіла у схованих басейнах вода. «Візьмі оце, біляче!» – перебхнула Логінові в руки свій меч. «Ти куди?» «Зачекай тут і не висовуйся!» – вона сіпнула головою вгору. «Я постежу за ними звідтіля!» Хлопчиськом Логін просто не вилазив з-поміж дерев навколо рідного села. Юнаком він проводив час на високогір'ї, випробовуючи себе горами. Під Геонаном узимку горяни витримували високий перевал. Навіть би тот вважав, що його неможливо обійти. Але Логін знайшов шлях, що вів у гору з мерзлою круче, і розібрався з цією проблемою. Щоправда, тут він не бачив жодного шляху в гору. Жодного, який не потребував би години чи двох годин часу. Кручі з похилих блоків, густо вкритих мертвими повзучими рослинами, та скелі зі склиских від моху нестійких каменів, неначе хилились і перекидались, тим часом як над ними швидко пролітали хмари. Як ти в біса збираєшся вилізти? Вона вже наполовину видерлася на одну із колон. Не стільки навіть вилізла, як виповзла, наче комаха швидко і легко. На мить зупинилася вгорі. Знайшла підходжу для себе точку опори, а тоді проскочила в повітрі просто над головою Влогіна. Приземлилася на стіні позаду та видерлася на неї щедро, осипавши його лице розтрісканим будівельним розчином. Сіла вгорі на впочапки і насуплено глянула вниз на нього. «Тільки постарайся не дуже шуміти!» – проциділа вона, а тоді щезла. «Вибачили?» – пробелькотів Влогін, але інші вже пройшли далі у вологій тіні, і він поквапився за ними, не бажаючи, щоб його залишили самого на цьому зарослому кладовищі. Кей уже зупинив свого воза подалі та сперся на нього, ставши поруч із неспокійними кіньми. Перший з поміж магів стояв біля нього коліньми в бур'янах і тер долонями вкриту лишайником стіну. «Поглянь на це», – різко сказав Баяз, коли Ловін спробував його проминути. «На цю різьбу! Шедеври стародавнього світу! Оповіді, уроки та застереження історії!» Його товсті пальці злегка погладили пошрамований камінь. Можливо, ми перші люди, що побачили їх за останні кілька століть? Мммм, промив Ревлоген, надувши щоки. Поглянь сюди, бо я споказав на стіну. Еус віддає свої дарунки трьом старшим синам, а Галустрот стежить за цим істійні. Народження трьох частин дисципліни магії. Неабияка яка робота Геш? Так. А тут? Пробурмотів Бояс, прибравши трохи бур'янів і почоговши по наступній замшели панелі. Глустрод надумує знищити братову роботу. Щоб дістатися до наступного, йому довелося зірвати зарості мертвого плюща. Він порушує перший закон. Він чує голоси з нижнього світу, бачиш, викликає демонів і насилає їх на своїх ворогів. А тут, пробурмотів він, тягнучи важку брунатну повзучу рослину. Зараз погляну. Глустрод копає. Пробурчав Кей. «Хто його знає? На наступному він, може, вже і знайшов те, що шукав». Хм, гмикнув перший з поміжмагів, відпустивши плющ назад на стіну. Підвівся, набурмосився і сердито глянув на свого учня. «Можливо, інколи минуле краще залишати в таємниці». Логін прокашлявся, відійшов і швидко прослизнув під якоюсь похилою аркою. Широкий простір за нею був повен маленьких визлуватих деревець, посаджених рядами, але вже давно зарослих. Серед замщилих стін росли величезні майже до пояса бур'яни та крупива, брунатні, понурі та підгнилі від дощу. «Можливо, я не маю казати цього сам?» – пролунав бадьорий голос Лонгфута. «Але це потрібно сказати. Мій талант до навігації не має собі рівних. Він перевершує вміння всіх інших навігаторів, як гора перевищує висотою глибоку долину». Логін скривився та обирати між боязовим гнівом і лонгфудовим хузуванням було просто безглуздо. Я провів нас великою рівниною до річки Аус, не відхилившись ані на милю. Навігатор радісно всміхнувся Логінові та Елютарові, неначе очікуючи на потік хвали. І без жодної небезпечної зустрічі в Україні, що вважається чи не найнебезпечнішою під сонцем. Він насупився. «Ми спокійно подолали десять чверть грандіозного шляху. Сумніваюся, що ви розумієте, які труднощі з цим пов'язані. І ти безлюдної рівнини між осінню та зимою, не маючи змоги орієнтуватись навіть за зорями». Він захитав головою. «Воістинно вершина успіху. Усамітне місце». Він відвернувся і побрів до одного з дерев. «Житло тут не зовсім бездоганному стані, але принаймні плодові дерева ще функціонують». Лонгфут зірвав з однієї низької гілки зелене яблуко і заходився витирати його рукавом. «Немає нічого кращого за чудове яблуко, та ще й з саду самого імператора!» Він широко всміхнувся сам собі. «Дивина, а геш, рослини переживають найвидатніше творіння людей!» Лютар сів на впалу статую неподалік, витягнув і спіхав свою довгу шпагу і поклав її на коліна. Яскраво, наче, зеркало, збли... Яскраво, наче дзеркало, зблиснула сталь. Він перевернув її на колінах, похмуро на неї подивився, облизав палець і потер якусь невидиму пляму. Витягнув свій гострильний камінь, плюнув на нього та обережно заходився працювати над довгим тонким клинком. Камінь рухався вперед-назад, а метал злегка дзеленчав. Цей звук, цей ритуал, знайомий Логінові за тисячу ватар у минулому, чомусь заспокоївав. «Тобі це потрібно?» – запитав брат Лонгфут. «Гострити, натирати, гострити, натирати вранці та ввечері. У мене ж голова від цього болить. Ти ж ще ними не скористався. А як вони тобі знадобляться, ти, мабуть, зрозумієш, що сточив їх до руків, я геш?» Він захихотів з власного жарту. «Що тоді з тобою буде?» – лютар навіть не підвів очей. «Чому б тобі не зосередитися на тому, як перевести нас через цю кляту рівнину, а клинки залишити тим, хто знає, на що це потрібно?» Логен усміхнувся сам собі. Йому здавалося, що на суперечку між двома найбільшими нахабами, яких він коли небудь зустрічав, варто подивитися. «Ха!» – пирхнув Лонфут. «Покажи мені людину, яка знає, на що це потрібно, і я з радістю більше ніколи нічого не скажу про клинки». Він підніс яблуко до рота, але не встиг він у нього вгристись, як його рука спорожніла. Лютар рухом, за яким майже неможливо було простежити очима, наструмив яблуко на блескуче вістря своєї шпаги. «А ну віддай!» – Лютар підвівся На здоров'я. Він відпрацьованим порохом зіп'яска скинув яблуко з кінця клинка. Перш ніж Лонгфуд устиг обхопити його простягнутими долонями, лютар вихопив із піхов коротшу шпагу та блискавично провів нею у повітрі. Якусь мить навігатор жонглював двома рівними половинками плоду, а тоді зронив обидві на землю. Хай буде прокляте твоє хизування, різко промовив він. Не всім же бути таким скромним, як ти, пробурмотів Лютар. Логін стиха захохотів, тим часом як Лонгфуд потупав назад до дерева, вдивляючись серед гіля іще одне яблуко. «Гарний трюк!» – буркнув він, підійшовши крізь бур'яни туди, де сидів лютар. «Швидко ти орудуєш цими голками!» – юнак скромно знизав плечима. «Це вже зауважили!» м, -м, -м. «Заколоти яблука та заколоти людину – це дві різні речі, але швидкість – це вже певний початок». Логін опустив погляд на меч Ферро, Покритив його в руках, а тоді вийняв з дерев'яних піхов. Ця зброя здавалася йому дивною. Клинок, як і руків'я, злегка вигнутий, товщий на кінці, ніж біля Ефесу, загострений лише з однієї грані та майже без вистря. Він пару разів змахнув мечем у повітрі. «Дивна вага. Більше пасує сокирі, ніж мечу. Якась дивна штука», – пробурмотів Лютар. Ловін перевірив великим пальцем його лезо. Воно було грубе і тягнуло за шкіру. «Зате гостро!» «А ти свого що, ніколи не гостриш?» Логін насупився. Він вважав, що на гостріння своєї зброї загалом, певно, витратив не один тиждень життя. Бійці в дорозі щовечора після їди сідали та працювали над своїм спорядженням. Його сталь шкрябала по металу та каменю, зблискувала у світлі ватер. Гостріння, чищення, полірування, затягування – Волосся в нього могло бути вкрите грязюкою, шкіра стати жорсткою від давнього поту, одяг могли обсісти воші, але його зброя завжди виблискувала як молодий місяць. Він узявся за холодне руки та витягнув із брудних піхов даний баязом меч. У порівнянні з лютаровими мечами, та із мечем Феро, теж, якщо вже на то пішло, він здавався повільним і потворним. Його важкий сірий клинок практично не блищав. Логін покрутив його в руці. Біля Ефесу виблискувала одна єдина срібна літера – Канедіасова мітка. «Не знаю, чому, але його не потрібно гостріти. Я попервах намагався, та він тільки стирав камінь». Лонгфут тим часом виліз на одне з дерев і побов однією товстою гілкою до яблука, що висіло біля її кінця так, що до нього неможливо було дотягнутися. «Як на мене, – прокриктав навігатор, – ця зброя бездоганно підходить своїм власникам». Капітан лютар, яскравий і вишуканий на вигляд, але жодного разу не задіяний у бою. Леді Малджин, гостра, люта і моторошна. Північанин дев'ятипали важкий, міцний, повільний і простий. Ха! – хохотнив він, просунувшись по гілці ще трохи далі. Надзвичайно влучна метафора. Маніпуляції словами завжди були лише одним із моїх численних видатних. Логін, гмикнувши, змахнув мечем над головою. Той прогриз гілку там, де вона з'єднувалася зі стовбором, повністю майже до протилежного боку. Більш ніж достатньо, щоб решта зламалася під вагою Лунгфута, і вся гілка разом із навігатором гепнулася в бур'яни внизу. «Як тобі, досить повільно і просто?» Лютар, гостричи коротку шпагу, приснув сміхом, і Логін теж засміявся. Сміх разом із людиною – добрий крок уперед. Спершу сміх, далі повага, потім довіра. «Дихання, господні!» – вигукнув Лунгфут, вибираючись з-під гілки. «Невже й поїсти спокійно не можна?» «Досить гострий!» Реготнув Лютар. «Це вже точно!» Логін зважив меч у руці. «Так, ніде правди, діти. Цей Канедіс знався на виготовленні зброї». Канедіс і виготовляв зброю». Баяз уже підійшов крізь напіврозвалену арку в зарослий садок. «Він же як-не-як як був майстер-творець. Той меч, який ти тримаєш, був одним із найпростіших його творінь, викованим для застосування у війни з його братами». «Брати!» – перхнув Лютар. «Я чудово знаю, як він почувався. «Завжди є якийсь привід. Зазвичай жінка, як показує мій досвід». Він востаннє провів по короткій шпазі гострильним каменем. «А в справах, пов'язаних із жінками, я завжди беру гору». «Та невже!» – Бояс перхнув. «Так уже вийшло, що в цій історії з'явилася жінка, але не в тій ролі, про яку ти думаєш». Лютар огидно всміхнувся. «А як іще можна думати про жінок? Як не мене? Йой!» На плече його плаща впала велика грудка пташиного посліду, щедро всіявши чорними та сірими плямами його волосся, обличчя та щойно не чищений шпаги. Якого. Він звівся на ноги і підвів погляд на стіну над собою. На стіні сиділа навпочепки феро і витирала руку пагін плюща. Це важко було сказати напевно, бо позаду було ясне небо, але Логін замислився, чи немає в неї на обличчі сліду усмішки. Лютар же точно не всміхався. Срана намахана сучка. крикнув він, зішкріп липку білу масу з плаща та жбурнув нею в стіну. З біговисько клятих дикунів. Він сердито пропхався повз них і пройшов крізь повалену арку. Схоже, сміх сміхом, але до поваги ще було далекувато. «Біляки, якщо комусь із вас цікаво, гукнула Феро. Вершники поїхали. Куди? запитав Бояз. На схід, туди, звідки ми прийшли, скачуть швидко. Шукають нас? «Хто його знає? Знаків у них не було. Але якщо вони шукають, то швидше за все знайдуть наш лід». Мах насупився. «Тоді краще злізай, нам треба їхати». Він на мить замислився. «І постарайся більше не жбурлятися лайном».